De næste par timer sender vi DJ Brevets program. Her er det Anne Linde med lyset. Svært med trystende når du lever med smerten. Men du tager fejl, når du tror, du skal flytte. Linnit med sangen Lyset på pladen Min Sang fra 1989, hvor Anne Linnet har samarbejdet med Johannes Møllehave om at lave nogle lidt religiøst farvede øh, popsang. Dagen er ny og ren. Tro det under, den bringer. Kære lytter af DJ Breds program, hvis du har oplevet noget, som på nogen måde kunne kaldes et under i løbet af dag, så stort eller småt som det nu måtte have været, så er du meget velkommen til at ringe ind til os på 42 66 80 29 og fortælle os om det. Det er jo nogle gange nogle meget tilsyneladende små, meget almindelige ting, der godt kan være et under, så du behøver ikke, ja, det er jo da altid rart at blive imponeret, men det er ikke et krav. Men hvad skal vi ellers lave i dag? Jo, vi har fået et nyt værk til Lytternes Kunstudstilling, og så lige om lidt skal vi snuse til noget regional ømusik. Men øh, lad os først lige tage et smut til en anden ø, nemlig Jamaica. Her kommer Jinja med nummeret Bring Heaven Down. Jeg lytter til de jæbredes program. Jamaica 2018, nummer Bring Heaven Down. Jeg synes det også, det måske kan virke lidt grævende at sige, at hver eneste dag skal rumme et eller andet under. Hvis du har oplevet et under i dag, kan jeg lytte, eller du har oplevet noget, der i den grad ikke kan beskrives som et under overhovedet, jamen, du er altid velkommen til at ringe ind til os på 42 66 80 29. De andre lyttere bliver glade for at høre din stemme. Det behøver ikke være noget særligt. Stort, småt, vi tager imod det hele her i DJ breds program. Tag tager vi lige... Et hurtigt smud til Etiopien, inden vi skal høre noget dansk musik. Velkommen til dig, Og Tak, fordi du åbnede programmet. Tak skal du have, DJ. Hibist Tirunek med nummer Yau Metahu, et etiopisk nummer. Velkommen til dig, Mixi. Det er dejligt at se dig igen. Det er lang tid siden, det er os, der har siddet her. Jamen, tak skal du have, Hvad har du? Øh, hvor har du været i anden tid? Jamen, jeg har været syg, du. Syg med covid. Nå, for fanden. I halvanden uge eller sådan noget. Så, I dag er min første dag ude. Jeg har været symptomfri de sidste par dage, og så må jeg komme ud i dag. Det er dejligt. Du havde en, øh, altså ikke for, du ikke altid virker, øh, fordi du ikke virker veloplagt til daglig, men der var en særlig taknemmelighed over din væren, der mødte dig i radiostudiet i dag, kunne jeg mærke. Ja, yeah, I men det, det er meget befriende at være ude i verden igen, synes jeg. Det er kedeligt at ligge derhjemme og kigge ind i Flemmerkassen. Er det det, du har brugt tiden på? Blandt andet. Noget, noget af tiden har jeg brugt på det. Okay. Glad for at have dig tilbage, Miks, jeg Glad for Glæd mig til at lave noget mere øh, musik og nu sammen. Jamen, i lige måde, DJ. Det var et fedt nummer, det her fra Etiopien. Tak, ja, det synes jeg også. Dejligt med, der kom sådan lidt rock-gitar ind undervejs. Det kunne jeg godt lide. Ja. Sådan en fin detalje. Der samler sig alle mulige instrumenter rundt om det store suppestejer-is-keyboard. Der er det, den brændende centrum i meget etiopisk populærmusik. Mm. Vi, har fået en, øh, vi fik faktisk en øh, sms-besked i sidste uge, men øh, det, det var en sms-besked, der krævede noget kontekst, og som jeg gerne ville sørge for at komme i de bedst tænkelige rammer, så jeg har udskudt den til, at jeg kunne læse den op i den her uge. Der står, kære DJ Brede og Mixi og godt nytår. Det her er godt nok ikke et nytårsfortsæt eller et forslag til et nyt program, men jeg håber, I vil læse min besked uagtet. Jeg er en forholdsvis ny lytter og har i den sidste uges tid sporadisk lyttet mig igennem podcasts i DR-appen. Jeg skriver nu, fordi jeg lyttede til afsnittet fra den 9. december på Østersø Cruise med almindelige danskere, men hvad sker der så, og ikke kunne tro mine egne ører. Du spillede et nummer, der i et årti har hjemsøgt mig og min familie, nemlig jeg er for rutsker højlyng af Henning og anne katrin anne katrin er min farmors kusine. Så jeg ser både hende og Henning mindst en gang om året, når hele familien mødes på Bornholm. Jeg har derudover været til flere familiefestligheder, hvor de har givet et lille nummer, og hver gang jeg passerer Rutger Højløg kjaller sangen i mit indre som et ekko fra Ekodalen. Meget kan man sige om Rutger højløg, men der er ingen tvivl om, at både Henning og ann Katrine er de gladeste mennesker, du nogensinde kunne møde. Derfra står der så i parentes. Desværre havde de afskedskoncert i 2020 efter 50 gode år på den bonhomske musikscene. Jeg har sendt familien en besked om, at de er blevet spillet på P6 Beat, for det er egentlig meget fedt. Tak for det. Og tak for et godt program. Spiller det for alle i Holland, hvor jeg bor, selvom de ikke forstår, hvad du siger. Musikken taler for sig selv. De kærligste hilsner for Silke. Men lad os lige høre, hvad det er for en, en sang Silke refererer til her. Her kommer Henning og Katrin med, jeg er fra russke Vi rører rundt det her, siger Og vi tager trips og LSD. I tager vi en og så en Og det er kun svin, der kan nøjes med det. Vi er så glade, vi er og højløn Hvor alle gode mennesker kommer fra Og er du en døgn og dom forsovnet Kan du få en på snødderen dem med så Her slår vi en de gamle ned på gården Fær en rundt på knalder som besat Og vores hår er en døgn og fættet Og hvis det er så går vi jo med hat vi er så glade, vi er frug, husker høj og løn Hvor alle gode mennesker kommer fra. Og i løn, du, du er når du Kan du få ind på tabern dem med så Og vi går aldrig ud til det, det, det der dig selv Vi fælles kun derhjemme to og to Men kun når det er mørkt og så i sengen Og altid læge, før vi går til frug vi er så glade for for og hånden når alle gode mennesker kommer for. Og i den døgn når dom for Kan du få ind på trynen, hvem så? Når det bliver lys, så står vi op på Erbjørn Men kun for dom i sågnet, og helst spurt og middag skal vi sabe et par timer Vi lever godt, men tjener stort vi er så glade, vi er for rønskerhøjning Hvor alle gode mennesker kommer fra Og i den dyne, der du de får sunge, Kan du få ind på skallen, dem med sån Hver morgen så lytter vi til regionalen Om aftenen siger vi Boringholms TV Om en kører vi vores en tur i bilen Og så får vi lige Kaffe klokken tre Vi er så glade vi i på ryske højne, Hvor alle gode mennesker kommer fra Og i den, det i når de personer, Kan du få ind på skrynene den med sund Vi er så glade vi i på ryske højne, Der er vi fødder for og mod og mere Vi er tilfredse alle her med livet jeg et Lokal patriotisk musik fra Bornholm her ved Henning og Anne-Katrin med sangen Jeg er for og Højling. Sikke en fantastisk besked fra lytteren Silke. Ja, tak for din besked, Silke. Der er en helt række spørgsmål, jeg nu har tænkt mig at prøve at belæmre dig med. Jeg tror måske også, du har. Jeg ved, du også har været meget fascineret af den her sang. Jamen, altså, jeg var jo ikke med på på cruise, da der og den anden Mixi var på cruise i, i det program, hvor I spillede. Var det et talentshow faktisk, hvor Henning og Anne-Katrin optrådte med det her nummer? Nej, de var ikke et talentshow, de var en del af en buket af kunstnere, der sejlede ind i, I blev sejlet over på krydstogskibet. Nå, Nå det var, var fordi I passerede bundbåde. Bornholm. Ja, og altså var der en, ude, en delegation af Bornholmske musikere, der gæstede krydstogskibet. Selvfølgelig, det giver mening lidt lokalt i slet på cruise. Det der... Øh, men, men jeg må sige, at jeg har jeg lyttet til det program Derhjemmefra, og, og hørt også det her nummer, og siden har jeg faktisk haft det på hjernen. Altså, der er et eller andet med, at det sætter sig fast, og der er noget meget... Jeg tror også, jeg har noget med sådan nogle stednavne der, øh, som kan være sådan lidt magiske, eller lyde, lyde som om, at det er noget vrøvl, altså rutsker højlyng. Uh -huh. Jeg enede ikke, at det... Nu, nu skal jeg passe på, at jeg ikke lægger... Ja, jeg tror, du er en af dem, der får ind på trynen. Ja, ja okay. Øh, men du er tydeligvis ikke for russet. Ja, jeg er tydeligvis ikke, der tror. Øhm, eller hvad man siger. Men, men det fascinerer mig, og nummeret øh, har siddet fast i min hjerne. Og <laughs> jeg tænker tit på det. <laughs> og, og synger det lidt for mig selv. Så det var dejligt at høre igen. og <laughs> Dejligt at blive mindet om, at lytteren Silke, som, som ovenikøbet, så har en personlig relation til... Henning og en-Katrin. Men Silke, kan du ikke næste gang, du taler med... Jeg, eller kan du svare mig på følgende spørgsmål? Det her med at fætjas, ikke? Altså, vi længe... Og det er noget, man gør i sengen. Og altid længe, inden man gør til ro. Hvad betyder det på Bornholmsk og Det Det gør det kun to og to, ikke? Det kunne jeg godt lide at vide. Nå, de går ikke ud til live-show. De er arbejder derhjemme og fætjas i sengen. Ja. Men Spændende. længe... Før, hvad kan det være? Altså, noget, man laver i sengen. To mennesker... Men længe før man går til ro, der er noget der, som jeg... Og hvad, er hvad vil det sige? Jamen, jeg er også meget optaget af... Er klaveret... Der er, noget ekstremt, der er noget meget ivrig klaverbokseri på det her nummer. Er det optaget sammen med sangen og gitaren i et huk, eller er det lagt på efter? Det er mixet utrolig højt, i hvert fald klaveret. Det er, fordi pionøren øh, formår lige at spille i alle hullerne, og derfor kan det være sindssygt højt lige ja. ved siden af vokalen. Og hvad vil det, betyder det at gå op på Erbjørn? Ja, det, det er også noget lokalt kendskab. Øhm Sikkert, hvis, hvis du kan besvare nogle af de her spørgsmål, så kan vi måske lige holde en, lille, øh, en yderligere lille hændinger og Ann-Katrin nedslag i en senere udsendelse af DJ breds program. Men det var i hvert fald Hændinger og Ann-Katrin. Nå, er der også den der lyse øh, Ann-Katrins stemme, der helt lyst bebudder, at du får tæsk alene, fordi du ikke er på ruske øjne. Hvornår <laughs> du sidst blev lovet tæsk af en eller anden... Uh, uh, midalderne eller over kvinden, der synger med en meget lys fistelstemme. Det kan jeg personligt nok Men det er også det, der er så fascinerende ved det her nummer, at det, er sådan, det har sådan en lys og dejlig energi, og så er det i virkeligheden meget, meget hårdt. Altså, det er vi er de bedste mennesker fra fordi vi kommer fra, vi er så glade for, at vi kommer fra Rutsk Holland der hvor alle gode mennesker kommer fra. Men hvis du ikke er fra Rutsk Holland så får du altså bare nogen på trynen. Mixi, kan du ting, hvis de er så pisse meget bedre end andre mennesker? Hvorfor fanden kan de så ikke engang finde ud af at lave deres egen musik? Hey. Det kommer! We don't smoke We don't take our trips on LSD, we don't burn our draft cards down on Main Street, we like living right, being free, we don't make a party out of loving, We like holding hands and pitching woo. We don't let our hair grow long and shaggy like the hippies out in San Francisco do. And I'm proud to be an Okie from Muskogee. A place where even squares can have a ball We still wave old glory down at the courthouse And white lightning's still the biggest thrill of all yeah. Leather boots are still in style for manly footwear Beads and Roman sandals Won't be seen Football's still The roughest thing on campus And the kids here still respect The college dean All together, everybody I'm proud to be An Hokie from Muskogee Thank you A place where even squares have a ball We still wave old glory Down at the courthouse By golly And white lightning Still the biggest thrill Of all We still wave old glory Down at the courthouse In of Oklahoma USA Merle Haggard med sangen Oki okay from Muskogee. Kan vi ikke opdige enige om, at, at øh, jeg er for Rutske Højling? Er i hvert fald en gendækning af den her sang? Du er sikker på, at det ikke er omvendt, at Merle Haggart har været på Bornholm <laughs> og hørt, hørt øh, sangen om Rutske Højling? Åh, oh, jeg er ikke sikker på noget som helst, Meksi, men øh, jeg synes bare, at vi skal lade lytterne afgøre Nu tager vi lige for de, der lige skal have den. Øh, jeg skal have den igen. Jeg skal have Henning og Anne-Katrin, med. jeg er for Rutske Højling. Arh. Vi røger under af hash og, højning, og vi tager ondt trips og LSD Iblandt tager vi en syb og så en bajer, Og det er kun svin, der kan nøjes med det <tryk> Vi er så glad vi er fra rysk højning, Hvor alle gode mennesker kommer fra Og i øynt det i når de får sovnet. Kan du få ind på snydderen, dem er sår? Her slår vi en de gamle ned på gården. Ej, tror jeg med tæsk. Færden der rundt på knalder, som besat. Og vores bord, er en delt og fedtet. Og hvis det er så går vi jo med hat. Vi er så klar, vi er fra rysk og høj og løn. Hvor alle gode mennesker kommer fra. Og en ynde er en af dem Sovnet. Kan du få en på dem med så Og vi går aldrig ud til det, det, det der dig der der der der der to to. to Men der der der der der og der der der der der der der vi der der der der der der der der der for der der der og i løn døgn og dom fra kan, kan du få ind på trynen, hvem med så? Når det bliver lys, så står vi op og erbjørn. Men kun for dom i sognet og helst spurt og middag skal vi save et par timer Vi lever godt, men tjener den det stort Vi er så glade, vi er fra Runds forhånden Hvor alle gode mennesker kommer fru for i den en dyne på solen, Kan du få ind på skallen der med så Hver morgen så lytter vi til regionalen Om aftenen siger vi Boringholms TV Om søndagen kører vi vores en tur i bilen Og så får vi lige kaffe klokken tre Vi er så glad vi i Borgenskehøjne Hvor alle gode mennesker kommer fra og i den kvinde, når den personer, kan du de få ind på skrånen dem med sundhed. Vi er i så klar, vi i for og højen, der i vi føder for mor og min. Vi er, er i alle her med livet, så hos os, at vi indbærer det. Det er jo dejligt, når der er nogle modne borgere, der laver noget provokerende musik, synes jeg. Henning og en Katrin, jeg er fra Rutger Højlyng. Hvis der er nogen øh, med Bornholmsk kendskab derude, der lytter til Didier bredes program i aften, så må jeg meget gerne hjælpe os med at fortælle os, hvad, hvad det her med Fetjas er. Og hvad vil det sige at gå op på Erbjørn? Og hvad er en sypris som man får til sin bajer? Og er du selv et af de svine, der ikke kan nøjes med det? Jamen, spørger du mig, Didier bredes så ja. Så falder helt klart de, de to kategorier, som er, nej, jeg er ikke fra Rutger højling og jeg kan ikke nøjes med en sygepræs og en bajer, så jeg er åbenbart et tvin. Vi har fået en besked på programmofonen, der står Kære DJ Breds program. Nogle gange føles det, ups. Oh, nej. Nogle gange føles det som noget at under, at man overhovedet kan holde ud af at være her. Andre gange er man modtagelig for alle slags ondere. Som et solstrejf, havets stille brusen, dagens første kop kaffe... At vi kan flyve til månen, eller at Trump kan komme af sted med det, han kan. Hvad er forskellen på et under og undren? Er det det samme? Og kan under også være negativt? Eller er det kun gode mirakler, der kan kaldes under? Tak for et fantastisk program. Jeg elsker nærværet og roen. Det gør mig altid glad får mig til at undres på den gode måde. De underligste og lejler med E. Tak for din besked, Leila med E. Øhm jeg har ikke selv nogensinde hørt brugt om noget negativt, men øh, sproget tilhører os alle sammen, så øh, der tror jeg sgu, du kan gøre fuldstændig, hvad du vil. Men underligt kan jo godt have en, en lidt øh, negativ klang, hos nogen i hvert fald, nogle gange, ikke? Ja, ja hvis man synes, det var underligt på en entydigt positiv måde, så må man måske sige, det var spændende eller interessant. Ja. Ja, interessant. Ja. Du kan del. Det er underligt. <laughs> men men en fin besked. Tak for din besked Leila og øh, telefonen er åben i dag som den altid er på 42 66 80 29 og vi kører lidt videre med det her regionalt stolte tema for nu kommer vi nemlig til lidt af en en specialitet som øh, vores lytterbibliotekaren fra Sydhavsøerne sendte mig for et par uger siden og som jeg om sider har fået Digitaliseret, for det er kivet, det er. Vi kommer lige de danske suder søvel. Vi kommer lige fra de danske så vi, vi, vi kommer. Vi kommer lige fra de danske så, så vi kommer. Vi kommer lige fra det, fandme følge. Og så søger. Undergrund, weil hænger løs med den vileste Vi i rører. Og falder i hus, så vi er tæt på fisk. Mit navn det er kobber. Og jeg vil rappe lidt. ser du jeg er forført, der vokset op søden. Rindløs min Var dem ganske fredelige Ingen episoder, Det er det fede Hvad falder Jeg bruger folk deres hoveder Jeg ved at mange steder Mine Mener ørerne er døde Men prøv at tjekke det ud Har så meget øde Vi ejer en krone, Juveler Intet I mit kapel Den kultur som vi har Har vi skabt selv Og vi er stolte af Den ikke ligner USA's På fast og på mulighed Der er langt for gammel Vi kommer lige fra din danske syd og kommer. Vi kommer lige fra din danske syd Vi kommer lige fra din danske syd og kommer. Vi kommer lige fra din danske syd og sø Jeg føler fra det flade Lolland Falster, hvor jeg bor Ejnes kudt har ikke skadet, men har dog bredet mine ord Bæk kontinentet alt det har jeg fundet min person. Vi har den bedste danske strande og den bedste position Fra min mund til dine ører, der fra til din forstand Du fra en lokal, du hører at jeg kan Det er danser, det er vi har en klasse, accepterer det som det er Vi er ikke en del af en masse mæld et folk med egen stil, man kan nok sige at vi er sager Vi har så lært at dyrke jorden og hun som vores herrer For ak for den er hyggelig, det er simpelthen at forstå For os er hovedstad og nykøbing, ikke behov, Så lad være med at betragte os som et at folkefærd Hvad en bogdommerne siger, så er der undergrunden her Kan vi lære disse på linje, trykke på alt hvad du hører Vi vil nok besendt, for vi kommer lige fra de danske syd og sør Vi kommer lige fra de Lige fra de danske syd- og søer vi kommer, vi kommer lige fra de danske syd- og søer vi kommer, vi kommer lige fra de danske syd og søer vi vi sø. på Pytø Har altid holdt at denne ø Det er her altid mit liv Og det bliver her jeg vil dø før og flore, det er roer Jeg lægger væk på mine ord Kom til med særlig evner Min mor har født mig på på Det fik sin præg den dag I dag er jeg for altid mig selv Du givet hvad jeg har og Stadig vil min mine arbejde. Det er taget seriøst Far en ø, hun rød hjertet tør at nemlig gå i kamp Jeg kunne bruge krud, betragtes ikke som en skam Folk ud af far, på os og siger vi skyer Men hvad fanden gør det? Vi kommer lige fra din danske syd og Vi kommer lige fra din danske syd Vi kommer, vi kommer lige fra din De vi, går, vi kommer lige fra de danske syd- og søer, vi kommer og søer. Jeg må bede ikke at få undtet mig over mit kostume. Jeg kommer lige nede fra kommer lige nede Kom den. Jeg kommer lige nede fra den. Nede fra den. Falster med nummeret fra de danske sydhavsøer fra en opsamling med rapmusik fra Falster fra 1995, der hedder Stilen fra Falster. En vinyl, hvor der på omslaget er en, en meget naiv øh, tegning af en bondegård på. Og øh, det er jo vores lytterbibliotikaren fra Sydhavsøerne, der gør mig opmærksom på eksistensen af dette her øh, lokalpatriotiske stykke øh, hiphop-opsamling. Og det satte gang i en idé, jeg glæder mig til at udfolde i DJ Breds program, som er en Danmarkstur, vi kan lave, hvor vi hører musik fra forskellige regioner i Danmark. Og så på den måde kan vi rejse rundt og besøge de forskellige øh, egne, der er i Danmark. Jeg har allerede begyndt den musikalske indsamling, men det vil glæde mig meget, hvis der er nogen med derude, som har kendskab til eller adgang til nogle regionale musikalske fænomener, som vi kan have med i DJ Bredes program, når vi tager på musikalsk Danmarks tur. Altså sangen, som handler om de steder, de kommer fra. S andet. Ja, musik, der har en eller anden tilknytning til det sted, det er skabt, kan man altså, sige. jeg tænkte lige over, da vi hørte det her nummer, at det er jo sådan meget hiphopagtigt agtigt at snakke om, hvor man kommer fra, og man ligesom er stolte af sin egen kultur. De ser også i teksten her, at det er noget, vi har lavet selv, ikke? Øhm, Og så tænkte jeg bare sådan, er Henning og en katrine i virkeligheden det første danske hip hop orkester fra ruske Højløn? Altså, deres attitude er i hvert fald meget krigerisk. Mm -hmm. Du skal ikke komme her. Så får så du, så du får noget du på hovedet. på kassen. Ja. Øhm, men om det er hiphop-mækstigt? Der Ej, er har rigtig. måske lige været en dag for længe i corona-isolation. <laughs> ja, <okay. Undskyld. laughs> øh, Det var bare en skydelse. Det var en, en undren. Ja, men... Øh, for lige at færdiggøre min øh, monolog om denne her idé, om at lave et program, hvor vi er på musikalsk... Danmarks turné i DJ Brædets program. Så vil jeg bare sige til dig, at hvis du kender musik fra din egen, eller du kender til noget musik, der har et interessant regionalt præg, så send det til mig på djbredesnabelag.dr.dk Du kan også deltage i på en anden måde, nemlig hvis der er et sted i Danmark, som du har lyst til at lave en reportage fra. Et sted, du synes er særligt på en eller anden måde. Et sted, hvor du kunne forestille dig at stå og lave en optagelse i et par minutter, hvor du fortæller om, hvad der er særligt lige ved denne her krog af Danmark, om det så er ude i naturen eller i en by. Så tager vi det med, og så kan vi på den måde alle sammen ligesom rejse lidt rundt i de forskellige kroge, der er i landet. Det tror jeg kunne blive et helt udmærket program. Derudover er der et tema på vej om vand. Hvis du har nogen skældsættende oplevelser med musik, lavet af vand, med vand, eller du selv har haft nogle formende oplevelser med vand, så er du også meget velkommen til at skrive til mig om det på dj.bredet.dr.dk. Og vi har også brug for nogen, der har haft nogle gennembrud med at lære at meditere. Nogen, der kan fortælle os, hvordan man prikker hul på bylden, og nogen, der kan fortælle os, hvad de har opnået, hvad de har gavn af, øhm, ved at have etableret en meditationspraksis. Hvis du er opgivet at prøve at lære at meditere, og du synes, det er vanskeligt, så hører vi også meget gerne fra dig. Du kan gerne lave et program med meditation. Det er noget, jeg... Synes, jeg har ikke knækket koden. Så jeg synes, det vil være spændende at høre fra begge sider af, af successpektret inden for meditation. Så det var bare en lille øh, 4-5 måneders prognose her over de, nogle af de temaer, vi tager op i DJ Abreds program. Hvis du går og tænker, hvorfor laver de ikke et program om det her, så tager vi også altid imod øh, programidéer, og så ser vi, hvor godt vi kan udfylde dem i samarbejde med alle de andre, der lytter til DJ Abreds program. Men du er selvfølgelig også velkommen til at ringe ind i aftensprogram. Ja. Snakker lidt om øh, ting, der undrer en, eller hvis man har oplevet noget underligt, eller et under, et godt eller dårligt, i dag, eller i denne uge. Eller hvis man ikke har oplevet noget, så kan man også ringe ind. Nummeret er 42 66 80 29. Nu er vi nået til noget musik, du har valgt, mixen. Det er vi. Vi skal til nogle andre øer. Nogle britiske øer. Med en musiker, der hedder David Sylvian. Det her nummer er fra hans første soloplade, som hedder Brilliant Trees, og nummeret hedder Red Guitar. You're facing problems inside De ting, jeg lavede i min corona-isolation i sidste uge, var at se nogle klip fra optagelserne af den her plade, som David Silvian har lagt på sin Vimeo-kanal for et halvt års tid siden. Nogle meget skrællede optagelser med... Han har selv skrevet en lang tekst om det, at det ligesom på det tidspunkt i 1984, da de optog den her plade, så var det her kamera, som de her optagelser er lavet med, det var ligesom top of the line man kunne have af hjemme videokameraer. Men optagelserne er sådan helt vildt skrællet, altså. Men det var meget sådan, øh, beroligende egentlig, at bare se de her uredigerede optagelser, der ligger 40 minutter, hvor de er i studiet, i de mødtes nogle musikere i Berlin, for at lave den her plade. <tryk> Hvad hedder pladen, Maxim? Den hedder Brilliant Trees, som jeg synes er en vildt fed titel til en plade, faktisk. Øhm men ja, der er David Silvian, som på det her tidspunkt var i midten af 20'erne og skulle, efter at have lavet nogle plader med det band, der hed Japan, og ligesom haft lidt nogle hits med det, så skulle han, så ville han lave en soloplade. Og så tog han til Berlin og mødtes med nogle musikere, som han godt kunne lide. Blandt andet en bassist og, hvad hedder sådan noget, hvis man kan spille mange instrumenter. Multinstrumentalist. multiinstrumentalist, der hedder Holger Tsukai fra det band, der hed Can var han med til at lave? Han har også lavet nogle soloplader. Og en japansk musiker, som hedder Ryuji Sakamoto, som David Silvian arbejdede med flere gange. Også, han har også lavet en plade mere med Holger Tsukai. Øhm, og så skriver han, Silvian, i den her tekst, som ledsager de her videooptagelser, at, at noget af det, han fortrød ved den her plade, det var, at han ikke øh, inkluderede Holger Tsukais guitar solo i det her nummer. Og det ser man ligesom de, på de her optagelser, at Holger Tsukai spiller en guitar-solo, som skulle have været med i det her red-gitarnummer. Men det blev altså ikke... Det, det kom ikke med. Fordi de valgte at lave et andet mix af sangen. Øhm, og det, det er ret sjovt, fordi at det, er en, det er sådan en ret sløj guitar-solo <laughs> egentlig, men, men David Silvian fortryder alligevel, at den, at den ikke kom med. Men ja. Øhm, yeah. Perfektionismen vandt, og... Ophavsmanden bag hittet Cool in the Pool, og hans sløje guitar-solorøg på klippegulvet. Ja, yeah. sådan er det nogle gange. Men uh, ja, de har lavet en masse god musik sammen, synes jeg. godt Tsukai og David Silvian, det kan jeg meget varmt anbefale. Det tror jeg, at jeg skal hjem og se de der grynede VHS-klip. Mm -hmm. Nu skal vi til Brasilien. Ikke uh, stoppe en halv, Mikk. No, okay. Jeg har nemlig ændret planerne lidt, uden at fortælle dig det. Nå, no, for tøren. jeg vi troede, nemlig. vi skulle... Uh, øh, øh, nej, det. nej, vi, vi har faktisk fået et lytterønske, vi lige klemmer ind her. Ah. Der står øh, kæreste DJ Bred. Her sidder vi. Jan og Mas midt i havnen, oven på vandet, oppe i Knibbelsbro, tårn. Solen går ned over højvandet i havnen. Vinden leger på vandet, og vi ønsker os Demis Russos, Europas største stemme med My Friend The Wind. Kærligst, Mr. Mas og Janda. Ud det er jo et skønt musik. Tak for jeres besked, Mr. Mads og Ianda. Vi tager sammen altid mod nyt på programmofonen på 42, 66, 80, 29. Jeg ønsker Mr. Mas og Janda. Det var Demis Russers med nummeret My Friend The Wind. Her i DJ Breds program, der har vi noget lidt særligt. Vi har nemlig et øh, kunstmuseum, som alle kan udstille på. Det eneste, du skal gøre, er at sende os en beskrivelse af dit kunstværk. Enten på telefonnummer 42 66 80 29 eller til DJ Bred snablag dr.dk men en beskrivelse af dit kunstværk Så accepterer vi det som om Det allerede eksisterer Og så rykker vi det ind på vores kunstudstilling Der hedder Lytternes Kunstudstilling I øh, næste time Af Didier Breds program Rykker vi et lydværk ind Men jeg har gået og tænkt på selv At jeg også godt Selv kunne tænke mig at rykke et værk ind På øh, Lytternes Kunstudstilling Et værk Som jeg vil spørge lytterne Om de har lyst til at lave sammen med mig jeg forestiller mig, at det skal være et værk, der hedder Langbordet, og øhm, det, det du skal gøre, hvis du vil være med til at lave det her værk sammen med mig, er at sende mig en lydfil, der varer mellem 30 og 60 sekunder, hvor du sidder og spiser, og hvor du sidder og snakker samtidig med, at du spiser. Du kan jo selv fortælle lidt om, hvad du spiser, fortæl om, hvad du har oplevet i dag, hvis du det hele taget bare prøver så vidt som muligt at leve dig ind i at være til en langbordsmiddag, hvor ingen undrer sig over, at du, spiser, at du taler med mad i munden, så vil du være i en rigtig god position til at lave det her lydværk-langbordet øh, sammen med mig. Så skal jeg nok sørge for, at alle de indløbne små bidrag bliver øh, tilrettelagt, så vi får en hyper livagtig skildring af, hvordan det er at være til til langbordsmiddag. Hvis det lyder som, som noget for dig, så, så send mig et lydklip på djabredesnabelag dr.dk og husk at skrive under hvilket navn øh, du deltager, altså dit kunstnernavn. Ja, der rigeligt er det her med at præstere i en rum. Nu, nu laver vi noget sammen til lytternes kunstudstilling. Det håber, der nogen er nogen, der er på. Men nu kommer radiovisen. Vi er tilbage På onsdag får vi formentlig svar på, hvilke coronarestriktioner der bliver forlænget eller ophævet den 1. februar. Regeringen har bedt Epidemikommissionen om at vurdere, om de kan lempes, og om covid-19 fortsat skal betegnes som en samfundskritisk sygdom. I dag lød det samstemmende fra Blå Blok, at kravet om mundbind skal afskaffes nu. Vi skal vende os til, at coronavirus er en sygdom, som mange vil blive ramt af, men de færreste alvorligt, siger den politiske leder af Liberal Alliance, Alex Van Apslark. De fleste vil få forkølelseslignende symptomer. Det er ikke noget, der berettiger restriktioner i bred omfang, og heller ikke, at man påsvinger folk at, at bruge mundbind, mundbind, der vel at mærke ikke er særlig effektive i forhold til, til smittebekæmpelse. De restriktioner, der gælder nu, udløber den 31. januar. Udover kravet om, at man skal have mundbind på i den kollektive transporter og i detaljhandlen, er det blandt andet, at restauranter og værtshuse skal stoppe udskænkning af alkohol fra kl. 22 og lukke kl. 23. Østrig har nu de strengeste krav i Europa om coronavaccinationer. Parlamentet har, som ventet, i aften vedtaget en omstridt lov, der gør det til en pligt for alle borgere over 18 år at blive vaccineret. Fra begyndelsen af februar vil hver husstand blive orienteret skriftligt om vaccinepligten, og fra 16. marts falder hammeren, så bliver det kontrolleret, om borgerne er vaccineret, og er man ikke det, får man en bøde på 4.500 kroner, og den kan stige op til 27.000 kroner ved indsigelser. Jo flere, der bliver vaccineret mod covid-19, jo færre vil dø af konsekvenserne af coronapandemien, sagde Østrigs sundhedsminister under debatten i parlamentet.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 Her graffiti graffitimalerne CMP og Spin 05 samt rapgruppen Hvid Chokolade, som slog igennem med nummeret Det er en chokoting. Der åbner med den lin famøse linje lige ud af Næstved. Ikke af betongen. Det er der, jeg er født og vokset op. Findes der noget mere kekset end hvide mænd, der laver rapmusik? Min udbare tanke er nej, men hvad så med hvide mænd, der dyrker parkour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 og jeg børste fede moves og spytte ri i en dope cypher med sine venner, som mere eller mindre kan tælles på to hænder og udgør de eneste andre i byen, som heller ikke gider at drikke Mokai og gå på Crazy Daisy, men heller vil ud og male og eller holde vagt ved en afsidesliggende elboks langs togskinnerne.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 Og med det sagt, så tror jeg, hvis roligt, vi kan gå videre til sagens kerne. Nemlig det her nummer med hvid chokolade, som er fra Næstved. Tak for din besked, I.M.I.K.A. E Mark I.M.I.K. E Lang credit-liste. Sådan er det i hiphoppens verden. Velkommen tilbage til DJ Breds program. Vi er på musikalsk Danmarkstur, og lige for tiden hænger vi ud i Næstved.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 Panserne tager over, og bøversen den sover Så hjælper biler, klæder, siler, modetøj, ikke en tomme Panserne vil breake, skriverne vil bombe Det er sådan det er, at der er ikke er i lorte Men vi kan ikke lade være med at Blive ved Og blive ved, og blive ved, og blive ved, og blive ved, og blive, blive, blive ved, for Vi har form som Janni Spies, hun har penge Hun har en typemand, men vi er fede hjemmedrenge Min tude den er stor, så jeg vil ikke få to så sandt som stof, for forsten går ikke ud som mit udskud, gæsterfilm, model, munketop, hej, antikommersiel sexapel. Når folk ser mig, siger de, at ser den bums for jeg begynder med krøllerne, så øller jeg genbrugskluds. Og vi skal min i gang, for jeg har bon appetit. Ikke dit makeup, og beskidt, så dynen er mit slå, jeg er hård. Uden med sokolerik, lad funket flyde ud som batik. Kom som du er, lad os tage vej og toss og ved du se en i værdierne, når du siger, at du ting. Sarah jeg er hvad jeg er Ikke en skid med at praktisere Hvad jeg prædiker prædiker hvad jeg praktiserer Du simulerer at du brillerer Men abstraherer fra de mere rent faktiske ting Stop volden, stop dit de der stop datten Mens trippet får der ribbet for fornuften i debatten Jeg har mig selv og min lyrik udfordøjet Med begge ben på jorden, for græsset har jeg rådet. Jeg kan ikke danse, så jeg klapper i takt Jeg kan ikke male, så jeg holder vagt Hvis magt det er pragt, så giver jeg smukhed en finger Jeg er min egen kud, så jeg forsikrer dig, ikke vinger Jeg er ikke kriminel for jeres lov er ikke min For mig er livet vi leder medicin Uhlala. Vi dyrker vores aggressioner Gennem lyrik, der ryger gennem mikrofoner Ligesom impotente mænd Med et liv uden mening Dyrker deres aggressioner I den danske forening Putin. Hvad gør mig mætter? Sulten skaber omvandrende skeletter Manden med len burde høste vores hamp Så kom med kærlighed, giv mig fred og ikke kamp U uh, Ah! Du ved hvem vi er Du ved hvad vi står for og hvad vi er værd Hvis rimenskab på viden af og blom i ægget Så folk skat smækket min skat bliver bedækket Du tror at du er tækket og det er du sikkert også Når du score syd sil i dit tøj fra Hugo Bossman Jeg har ikke råd til dyre habiter Status vi at have lasse for lasse. Så kan jeg give og tage og slappe af at komme over at jeg ikke har penge på min lomme Det er en Og det er svært at beskrive Hvad der sker i mig, men jeg kan mærke, jeg i livet Det er en ting, Sådan er, når vi flyder. Så er det ikke, at jeg kan sætte og prøve min krop for lortet Det revner, når jeg danser og hopper hopper ikke kog. Funken gør, jeg topper Og chokoladen flyder selv, når festen den stopper sådan er det, når vi flyder Det er en i vi flyder i mit blod. Sådan er når vi flyder Det er vi Chokoladen flyder i mit blod Det er med, Vi har en lytter igen. Der er en, øh, Der er en jeg vide hvor det, kan være? Velkommen til det tit, uh, program. Hvem er det? God aften fra den gamle PSEC. Det gamle. A hej, den gamle PSEC. Ja, det er Kalle Det er Men Mann. Jeg skal øh, øh, forsøge at komme igennem indsatsen, hvor jeg er magtfuld og varierer det en gang. Jamen... Øh. Det, det styrer du bare helt selv, men øh, udover det, hvad har du så på hjertet, kære lytter? Jamen, så ved at i det syngende, fynske... den kårede, smukkeste danske dialekt. Ja. Og ønsk... Final song fra Mø, aka Snavekram. Men er I det... Vi ses øhm, er Boogies. Er Mø fra Fyn? Hun er fra Hunte fra Coop. Du vil gerne hun høre... Mor har...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 striverne. De strivede det fra Fyn. De strivede det. Er der venligst nogen, der kan fortælle mig, det hvad er, der er for... Det, det er OB. Det er, I, de strivede I, det fra Fyn. Nååå. Det er noget fodbold. I, det er, fordi de har strivede fodbold, tror I, jeg, tror jeg, I kan også... I kan også spille... I don't want to dance with nobody. Men den handler om at stå alene på boogies i mørket, og... bare gerne vil være i fred. Det er jo relaterbart for mange, tror jeg.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 Ja, men det kører ikke så regulært på den måde, oh, ikke. det er sådan det dsp agtigt Det er, det er et psykogeografisk musikeksperiment, det her. Hør, Hørt dig. Um, men tak til tak til den gamle. Det er altid dejligt, når der er nye stemmer i programmet, synes jeg. Ja. Må lige tænke over det med Mø. Altså... Kaldte han Mø for snæve, Karen? Skal man forstå, at han har snævet med Mø, eller hvad? Eller var det bare en, Var det sådan en lidt nederen måde at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 Næstved. Næstved. Vi skal... Um... Hvor fanden kommer man ud af den her by? Um... Nå ja. Ej, nu skal vi ned til Vordingborg. Vi skal sydpå. på. til vandet igen. 32 km fra Næstved til Vordingborg. Men hvem står klar til at tage imod os? Jamen, det gør ingen ringere end, uh, en bandet Blue Sky. Altså... Um... Bandet Blue Sky. Alle kender, hvem ja, det mig den gamle kongefyr Han og sønnerne er har den en festliste blandt byer Når han tog på vikingetok, for han kunne lide at slå os Sang han så smukt, næsten lige så smukt som os Hurra, hurra, hurra for hvor den bor Inden kan se du ikke er født i går. Når den står på gå, så stiger en klum vi på. Tangerne går til vi kære for din Sidste sommer gik en resultat i vores by. Han kunne ikke helt forstå hvorfra den har sit ryg.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 når den står på gaden stiger en kun vi har så få. kom til mit kære hvor din du på ferie udenlands, nej er du rigtig rund. Hvor er luften mere sund end her ved martsnedsund? Når turister sydfra har passeret Sørlandsbrog. Synger de snart, som naturlig reaktion Hurra, hurra, hurra for din borg En mand kan sige du ikke er dig i går Når den står på godsen, stager jeg en klund i halsen på Tankerne går til mit kære for din borg der er mange skønne byer på denne runde jord om Paris og London De bliver altid frist i kor. Men de rager og sin fer Tager vi på tur så Tre gange rundt Om de gamle ton Hurra! Hurra! Hurra for mor, Din værd Kan se du ikke født dig går Når den står på god, så stager jeg en blom i halsen på Tankerne går til vi kæder på din borg Hurra, hurra, hurra på din borg In kan se, du ikke født dig går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 Altså, altså, når den op. står på gåsesteg, hvad er det for en forbindelse til gastronomi? Det er dybt det? Jeg... Hvor gammelt er det her nummer? Uff, det er omkring 5.000 år gammelt. Øhm... Gud Ved du hvad, Meksi? Jeg synes, vi skal se at komme videre ud af, af Vordingborg. Øh, Han var mundret, men måske også fra Vi skal videre. Vi kom... Skal vi sydpå eller hvad? Ja, vi skal sydpå. Oh, hey, vi står yeah. over øhm, Storshamsbroen, og så kommer vi til Falster.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 Tak til bibliotekaren for Sydhavsøerne for en god idé til et program. Om dem bliver udført til punkt og prikke i aften, det er op til alle andre at afgøre. Det har i hvert fald været både sjovt og forholdsvis tidskrævende at skrave alt det her musik sammen. Men nu synes jeg, vi skal lytte til Stilen for Falster. Øh, bandet Falstar øh, fra pladen øh, Stilen for Falster her kommer fra de danske Sydhavsøer. Fra de danske syd- og søer vi, vi kommer lige fra de danske syd- og vi kommer. Vi kommer lige fra de danske syd- vi kommer, vi kommer lige fra de danske syd- og søer Fra de danske syd- Under grund af hvad I hører løs med den vildeste pose Ikke rører for Falster er i huset Vi er tændt på at have det fedt Mit navn det er Gobber, jeg vil rappe lidt Ser du, jeg er fra Falster Vokset op ved sydens kyst Cirka 6 km syd på marinøst Min var vargdom ganske fredig ind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 vi kommer lige fra det danske syd Vi kommer lige fra din danske syd Vi kommer. Vi kommer lige fra din danske syd Vi kommer. Vi kommer lige fra din danske syd Vi kommer. Vi kommer lige fra det danske syd og vi kommer, vi kommer fra den flade Lolland Falster, hvor jeg bor. Hejnes skud har ikke skadt mig har dog brudt mine ord Med kontinentet saltet har jeg fundet min person. Vi har de bedste danske stænder og den bedste position fra min mund til dine ører der fra til din forstand. At jeg kan det er danser det er bedst Helt i egen klasse, accepter det som det er Vi er ikke en del af en masse men folk med egen stil, man kan nok sige at vi er ser. Vi har så lært at dyrke jorden og enteron, som vores herre For ak for den er hybrigt, det er simpelthen at forstå For os er hovedstaden Nykøbing, ikke KBH Så lad være med at betragte os som et uddelt folk Er færret ind på, da så sig at der er undergrund her Da vi lærer disse på linje, trykker på alt hvad du hører Vi vil nok med for vi kommer lige fra dit vi kommer lige fra din danske syd og sør. Vi kommer, vi kommer lige fra din danske syd og sør. Vi kommer, vi kommer lige fra din danske syd og sør. Vi kommer, vi kommer lige fra din danske syd og har på Bydø. har altid holdt at denne ø, det er her i mit liv og det bliver her. Jeg vil føler jeg for det er hvor Jeg lægger væk på mine ord. Kom til mig selv i min mor har født mig på det fik vikte fejden. den dag, dag er jeg for altid mig selv. Nu giver hvad jeg. Har. Jeg det vil holde mine appell Som du nok allerede har hørt Er det med lokal dialekt Inden bloder ændrer sproget Vi snakker perfekt med Hånden på hjertet Vi er et sært folkeslag Tolererer kun at sejre Lider aldrig nederlag Jeg har selv været med i slaget For at få et sted at ginge lyst. Vores vilje er forslaget At vi bliver taget seriøst Tvaren en hun rød ved hjertet Tør jeg nemlig gå i kamp Det kunne bruge hoved Betragtes ikke som en skam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 skider på, hvordan jeg står besluttet til at lov Den lyder, så længe vi har vores egen lov, Den syder over, når vi kører vores show Stilen er stabil budskab til de falske, hvis er sin I tænker over sagen, og straks sen på dagen Kommer sagen for dagen, men hvor fanden ligger skagen? Står den det der som vi snakker om At vi enige masse siger Så kom For mens, dimens er går der over Ser man straks, at storbyen sover for alt imens, at fans der koger over Ser man straks, at storbyen sover For alt imens, at fans der koger over Ser man straks, at storbyen sover For alt imens, at der koger over Ser man straks, at storbyen sover Bare hører venner nu det Mars i på træder frem alle steder Med hånden på pikken på pladerne Den blånde pædagog det er et must Og til sammen er vi dem de vi kalder hårgård kompost Oppe på bord og dybde Tjek den ud, McDaddy, du har intet valg for Marsis MCH og den blonde går. Kører stilen her på Falster helt køligt. kan du tro For her står der ingen med pistoler i ryggen Og her står der piger bag os, med hånden Begynder lige tilbage til Falster øen hvor vi kommer helt naturligt fra Det her vil helt og med posen Og bussen og selvfølgelig falster For på Falster køler Marsis MCH og DPP. Går virkelig amm om Du er uber med SNE, for det er her, vi kører sjovet. Hvor på KBH som er lidt tåget Men så er det jo godt vi kommer hurtigt Med rigtig unge grundsvind ind Dit lille brug, så du selv Vi køber faste, det er byen Nåh For alt imens, at falsk der koger over Ser man straks, at storbyen sover For alt imens, at falsk der koger over Ser man straks, at storbyen sover For alt imens, at falsk der koger over Ser man straks, at storbyen sover for alt imens, at Frællestad koger over Ja, så er I med ned, kastele, Du kan stikke til et pis, så kalde mig lige hvad du vinder Bare du ikke kalder mig for en københavner Men det kan da godt det ved, at det er der jeg dag ender Men jeg vil altid være en falstring bare og lukke til mine hænder Og tøjet jeg vil altid have den ægte roe aroma Stigen fra Frællestad er så stilet, at du falder i kroma Hvis du så kommer du ud af dine højttaler at den vildeste skat for FK, kan ikke købes for en dag og. Vi tager imod alle hilsener fra Falster. De næste 2 minutter på 42, 66, 80, 29. Skud ud til Falster fra turist i DR-bygningen. Det her bygning er meget lang og smalt. Vi har fire hjul. Nu ja, kører vi nå til Falster. Det kan jeg huske, vennerne altid sagde Gammelt skrøgne, så drop den Glem den alligator For hårdkort komposter på de nye plakater Fordi så sags er det jeg sagt der har du nogensinde smagt Kompost som din far Og din far fordi har lagt nej Det tror jeg faktisk ikke nogensinde har For det er det samme som at bo på selv. jeg tror du ved, hvad jeg mener Nej, jeg prøver det selv Cirka halvdelen af mit liv Og det eneste jeg hørte var At hæve, hvad kan jeg bruge det til? Det er den værste gang pis Fordi falds, der rykker på vild Bare spørger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 Det er altså noget af det hibet til hoppet til de går og producere hanude på Falster mix. Det er meget sjovt at altså, de på stilen fra Falster. Det er som om vokalen skal bare være druknet i lydeffekter harmonika og guitar og sådan. Noget. Det er en meget øh, der er meget lidt rap i fokus på den her produktion. Det er et kosmisk mix af virkelig mix. Åh mm. du skulle tale. <laughs> Se hvad du er for noget. Se til noget du er med til at sidde og lave her. Men det er fedt med den der 90 rap-stil, hvor man hele tiden siger "det er det, det, det, det". med hænge og en pose. Ja, det er. Nu tror jeg efterhånden nu har vi fået lidt fornemmelsen af hvordan hiphoppen kører på ned på Falster. Jeg synes vi skal tage bussen og køre 32 kilometer vestpå, så vi nemlig kommer fra Nykøbing Falster ud til til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 den musikalske turistbus i DJ Breders program er nået til Naksgaard. I om lidt skal vi til Fyn. Hvis du har noget at sige, så telefonnummeret 42 Du kan ringe ind og være med på vores intercom i turistbussen. Nummeret er 42 66 80 -90. 80 -90. Og by tid, for humør og flid. Tonen er bestemt, men blid, hjemme i Naksgaard. Fribe, sukker, salt og sil. Ingen forregningspil, Stemningen er lat mil. Hjemme i Naksgård Naksgård er sagen Det er klart som dagen Vi nyder fest i søde liv Hjemme i Naksgård Her på Lollands flade jord Mange glade mennesker bor Her går som blomsterflor Hjemme i Naksgård Lige fra gang da kong Hans Skabte liv til lands og vans Har hver en særlig glans Hjemme i nat går er sagen Det er klart som dagen Vi nøder bedst i søde liv, Hjemme i Nakskov Skøn natur og romantik Energi og dynamik Dyrker vi til glad musik Hjemme i Naksgård Polske piger og en gang Lollandsmænd i temperament Berge, skæg og ramassian Hjemme i Naksgård Naksgård er salen, Det er klart som dagen Vi nyder pæst i søde liv Hjemme i Naksgård Rottet resets vilde kor over overalt på jord Vi er glade, for vi bor Hjemme i Naksgaard Reset rager os sin fjer For I ser jo hvad der sker Vi får lave meget mere Hjemme i Naksgaard Naksgaard er sagen Det er klart som dagen Vi nyder bedst i søde liv Hjemme i Naksgaard Naksgaard er sagen Det er klart som dagen Vi nyder bedst i sødeliv. Hjemme i Naksgaard. Steffs med nummeret Hjemme i Naksgaard. Og nu er vi altså nået dertil, hvor, hvor vi stiger på færgen fra Naksgaard. Færgen til Spodsbjerg på, på Langeland. Og så tværs over Langeland.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 Kom hjem til Sydfyn er som at få serveret øh, med noget lækkert hylder og indhold. Her kommer overkast med hjem til Sydfyn. Ja! Hey Anna, jeg har lyst til at med dig. Hjemland, så jeg til mig. Skinner med nøgne i det varme vand Og jeg har lægget gået med en i min krop Der bliver værre og værre, når den vi ikke holde i år Mit hoved dunker og det flimrer for mit syn Jeg tror det eneste kur, det er at rejse hjem til sydbyen. Ja, det er Og jeg har gået hen og blevet en lille smule der byen Det altid skælder Og vokke ned og i bil i et bar Og bam fra hver kvinder Robert, den kan falde i lidt Med flora, fauna og vinder selv Hør flere flyer til i kobler og larm Der skal frede i el Og jeg har længe boet her i Køben Ravner det da også er meget fint Hvis du er nattet, ravner det er ikke for at sige jeg kan, jeg kan bare meget, meget, meget bedre lige sidde byen Ja, jeg kan For jeg har brug for veje af solen i Må din sår ikke, ikke er liggende Nej, Anna, det er tid til en tur til Sydby Ja, ja. Du op på vej af solen, menneske Syn, jeg tror, den eneste kur, det er at Rejse hjem til Sydby Ja, det er Og jeg er gået hen og blevet skidt tørt af byen Ja, jeg er gået hen og blevet skidt tørt af byen Ja, jeg er gået hen og blevet skidt tørt af byen Forkast med sangen øh, Hjem til Sydfyn, og hvad store øh, velkomstskilte til Fyn angår, så kommer vi vist heller ikke udenom denne her fra Lasse og Mathilde. Og nu er vi til rigtig folkefest på Fyn. Altså. Ej, hvor er folk klapper i takt? Det fantastisk. Ja. I kan tro, at det er fedt sødt. Og se på landskaberne, hvor mit fyn, Noget blege, kroet veje Stynet og og dernæge Hvor der trolde med skud Og prinsesser med seksyhud Og de danser vildt om natten når de værner om skaden. Fyn er fin, Fyn er fin, Fyn er fyn, fyn, er fyn. fyn, er fyn. Og så alt sammen. I kan tro, at det er et fedt syn. Når man er bybo og man har set fyn. Smukke huse, uh, bukke bruse. Typ protest, sanger og en hestbranger. Mellem store og lille band. Vi har en kromand med cirkustelt. Og vi synger og drikker natten.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 Oh. Og er i blinde er så i hvor kan kender ikke en bonde Så bliver du helt i lunerne, for der synger man blidt om natten. En hymne ligesom folk ved hand. Fyn er fin, fyn er fin, fyn er fin, fyn er fin, fyn er fin, fyn er fin.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 Når sidste trækker er tæet, og når fisken er ombrugt, så stævner skudder natter hjemme mod gamle På Bag mulens trykke arme ligger fiskerflående styrer, i, I sommeraftenens varme er hyggeligt overvejt. En guitar og en banjo, i kun,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 en sang, der ikke havde så travlt med at udråbe sit, sit sted til verdens navle, men mere et signalement af livets gang på Lundeborg Havn. Den, den hvilede lidt mere i sig selv, end noget af det der patriotiske musik, man støder på rundt omkring. Hvis man i virkeligheden følte, man boede et helt fantastisk sted, der ikke kunne blive bedre, så skulle man jo være godt dum for virkelig at lave en sang om, hvor mega godt der var, der hvor man boede for. Så ville de jo komme randene, de forbandede københavner. Ikke? Det er jo det. Mixi, jeg har brug for ja, jeg har fået lidt mod på at se Nordvestfyn efter at have været på Lundborg Havn. Så hvis med din accept, så synes jeg, at vi skal drømme 79 km på tværs gennem Odense. Det interesserer os ikke det mindste, det der foregår inde i Odense.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 elektronik, nemlig Mogens Rosenvang Rasmussen, der har lavet et bånd, og han kalder det for nu båndet. Og her kommer sangen Det kønneste land af Fyns. Mogens Rosenvang står ude på omslaget med en forholdsvis stor butterfly bagved et owl. Da jeg her til verden kom, lå jeg lidt og så mig om. Så en Ingen en skov, en hager. så min mor var fynsk og fæger. Siden har jeg altid syntes, det kønneste land er fyns. På den kønne ø jeg havnet, Fyldes det som man var savnet. Nogen kysset, krammede mig, mor var blød, hun ammede mig. Siden har jeg altid syntes, det kønneste folk er Siden hen jeg kom i skole, og fik lært min mulemule. Prismål skal vi alle tale, lærte fremme ord som gale. Siden har jeg altid syntes, det kønneste sprog er fyns. Uret sang Karl Nilsen Klang Den milde dag er lys og lang Blandt sopranerne løg jeg stå I par øjne himmel blom Sind jeg altid syntes Den pødmeste himmel er fyndt Da vi gik fra dansebald den blad, natten net. er hvor eget skær, sin ejer er altid sydlig, de kødeste The best the best.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 Vi skal til Ejby og have det dejligt, en masse lykke, så vi. Der er butikker, der er fabrikker, og musikken er så her. Vi skal til Ejby, når vi skal handle, der kommer mange fra hele fly. Vi skal til Ejby og have det dejligt, det er jo det, som vi alle ved.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 vi skal til egen og vi skal handle, der kommer mange fra hele byen. Vi skal til egen og have det dig, det er jo det, som vi alle vil. Sø. og Husenwang Rasmussen med sangen vi skal til Ejby. Kan vi være nærmest afslutningen eller i hvert fald et midlertidigt ophold i Danmarks turn her i DJ Bades program. Vi når ikke så så frygtelig mange flere byer i den her omgang. i næste uge de DJ Brads program der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 Uh, uanset hvor psykogeografisk og lille fredag det hele bliver, så er det helt umuligt at forestille sig, at der ikke er nogen, der vil føle sig overset og vrede. Hvad med land? På hvilken baggrund bliver Odense forbigået i dette psykogeografiske turistbusmenageri? Kan man med nogen rette spørge? Altså...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 En stor tak til Mark Emil, som skrev til os om næst video, hip-hop, hvid chokolade, Kasper 2000, tog os med til Sorøg, til Skyggetanten og Skyggetantens hund, Måde, som fortalte os om fandens kejlebanen i Næksø på Bondhavn, og til Chris, som ønskede en sang, og til der havde været radiovært tidligere og var den første til at beatmix Kim Larsen på to teknisk 12 -tiger. Vi tager videre i næste uge. Der er sidst på eftermiddagen fundet dele af et menneskeligt i Dronning Lunds Storskov i Vendsyssel. Det fortalte vicepolitiinspektør Frank Olsen fra Nordjyllands Politi på et pressemøde her til aften. Det er vores opfattelse, at der er tale om den savnede Mia Skadehavke Stævn.